Настав день, коли Мартін відчув себе дуже самотнім Він був здоровий, дужий, але нічого не робив Тепер, коли він кинув писати і учитися Коли втратив Брісендена і любов Руд Життя його стало великою пусткою І не міг він заповнити цієї пустки дорогими ресторанами та єгипетськими сигаретами Щоправда, його непереможно вабили Південні моря Але Мартін відчував, що гру тут, у Сполучених Штатах, ще не закінчена Дві його книжки незабаром мали вийти з друку, і в нього було ще чимало книжок, які можна б видати. Отже, треба почекати, щоб поїхати в океан з торбою золота. На Маркійських островах він знав одну долину і бухту, які можна було купити за тисячу чилійських доларів. Долина простягалася від схожої підкову затоки до високих вершин. Хмарами повитих гір і мала площу 10 тисяч акрів. Її вкривали тропічні плодові дерева, а коріпок поки кабанів там аж кищило. Вище в горах паслися стади диких кіс, на яких часом нападали зграї диких собак. Увесь той закутень був незайманий. Там ще не селилася жодна людина. І все це разом з бухтою можна купити за тисячу челіських доларів. Бухта, як він пригадував, була чудова і така глибока та безпечна, що південно-тихоокеанський путівник рекомендував її як найкращу гавань для ремонту суден на сотні миль довкола. Він купить шхуну, подібне до яхти, обшити міддю бистрохідне суденце. І торгуватиме копрою та ловитиме перли. А жити буде в тій долині. Збудує патріархальну очеретяну хатину, як у таті, І заведе на судні темношкіру шкіру службу. Він прийматиме агентів з тахуає капітану торговельних суден, що не мають сталого курсу, і взагалі весь цвіт братства Волоцюг з Південних морів. Житиме відкрито і частуватиме гостей по-королівському. З часом забудуться прочитані книжки і весь цей світ, що виявився таким злудним. Але задля цього треба тут, у Каліфорнії, добряче набити через. Гроші вже плили до нього. Якщо хоч одна книжка матиме успіх, можна буде продати купу рукописів. Він ще складав збірки дрібнішого оповідання та поезії і придбає і долину, і бухту, і шхуну. Писати ж ніколи не буде. Це вже твердо. А поки не вийшли книжки, треба щось робити. Не можна жити в такому півсні і байдужості до всього світу. Якось у неділю вранці він довідався, що того дня спілка мулярів влаштовує у Шеллмаунт-парку пікнік і вирішив піти. Раніше Мартін часто бував на робітничих гулянках і добре знав, що це таке Тож, коли увійшов до парку, в ньому одразу прокинулися давно забуті почуття Зрештою, робітники для нього свої люди Серед них він народився і виріс І хоч на деякий час покинув їх, але тепер був радий до них повернутися Та це ж Март! Раптом гукнув хтось коло нього І на плече йому лягла дружня рука Де ти пропадав? Плавав? Ну, ходім вип'ємо він опинився в гурті давніх приятелів. Декого, правда, не вистачало. Зате були й нові обличчя. Не всі ці люди були мулярами, але, як і колись, приходили сюди в неділю, щоб потанцювати, посміятися та поважитись силою. Мартін випав з ними і знову відчув себе людиною. «Дурень! Навіщо покинув їх?» – подумав Мартін. Був би куди щасливіший, коли б лишався з ними, а не тягся до книжок і до тих, хто там на горі. Правда, пиво вже не здавалося йому таким добрим, як раніше. «Воно вже не смакувало так?» Це певно Брісенден відбив у нього охоту до простого пива. А може книжки відучили його спілкуватися з давніми друзями? Він вирішив довести самому собі, що не відучили, і пішов до майданчика танцювати. Там спіткав слюсаря Джіма, сестриного пожильця, в товаристві високої білявої дівчини, яка одразу ж віддала перевагу Мартінові. «Зовсім як давно колись», – мовив Джім до товаришів, що почали з нього сміятися, коли Мартін з білявою закружляли у вальсі. «Але я навіть і не серджуся. Добіся радий його бачити. Дивіться, як танцює. То хіба ж можна за такого дорікати дівчатам? Але Мартін чесно повернув Джіму дівчину. І вся трійця разом з пів десятком товаришів почала сміятися і жартувати, дивлячись на танцюристів. Усі були раді бачити Мартіна. Ще не вийшла в світ жодна його книжка, тож вже не мав він у їхніх очах фіктивної вартості. Вони любили його заради нього самого. Він наче принц, що повернувся з вигнання. І його самотнє серце розцвітало, купаючись у хвилях щирої зичливості. Мартін розшаленів і був у найкращій формі. До того ж у його кишенях брящали долари. І так само, як в ті дні, коли він повертався з плавання, вони текли потоком. На танцювальному майданчику Мартін побачив Лізі Коннолі в парі з якимсь молодим робітником. А трохи згодом спіткав її в буфеті і підійшов. Після здивованих вигуків і привітань він повів її в парк, де вони могли вільно погомоніти, щоб не перекрикувати музику. З цієї миті, як Мартін заговорив, Лізі вже належала йому. Він одразу відчув це. Він читав це в покорі її очей, у пасливих руках її гурдовитого тіла, в жадібній увазі, з якою вона ловила кожне його слово. Це було вже не те молоде дівча, яке він знав. Це була жінка, її визивна врода розквітла, але за цей час Лізі навчилася стримувати свій вогонь. Красуня, чиста красуня, думав Мартін у щирому захопленні. Він знав, що дівчина його. Досить сказати йому, ходім, і вона піде за ним хоч на край світу. У цю мить щось так ударило його по голові, що він мало не впав. Це був удар чоловіка, який до того розлютився, що схибив і не влучив у щелепу. Мартін, похитуючись, обернувся і побачив перед собою занесеного кулака. Він ураз присів і уникнув шаленого удару. Незнайомий хитнувся, і Мартін лівою рукою збив його з ніг. Але той вмить схопився і знову, мав несамовитий, кинувся на Мартіна. Мартін глянув на перекошене лице свого супротивника і, не розуміючи причини його люті, відбив напад. Незнайомий пав навзнак. До місця бою підбіг Джим з цілою компанією хлопців. Мартін тремтів. Ось вони, славні минулі дні. Ганті, бійки, забави. Пильно стежачи за противником, Мартін кинув швидкий погляд на лізі. Звичайно, коли хлопці починали битися, дівчата несамовито вирощали. А Лізі не здіймала галосу. Вона дивилася на бійців, затамувавши віддих, трохи нахилившись уперед і притиснувши одну руку до грудей. Щоки її палали, а в очах світився щирий подив і захоплення. Незнайомець уже підвівся і намагався вирватися від хлопців, що не пускали його до Мартіна. «Вона чекала мене!» – кричав він до всіх і до кожного зокрема. «Вона чекала мене, поки я повернусь». А тут підкотився цей нахаба і повів її, «Постіть, чуєте? Я йому покажу». «Чи ти здурів?» – питав його Джім. «Це ж Март Іден. Під його кулак краще не попадайся. Не лізь до нього, бо такого завдасть тобі чосу, що ой-ой-ой». «А чого він отбиває дівчат?» – невгавав той. «Він побив летючого голландця. А ти ж пам'ятаєш, що то був за один?» – доводив Джім. І побив його на п'ятому раунді. А ти не встоїш проти нього і хвилини. Це повідомлення трохи втихомирило забіяку, і він зміряв Мартіна уважним поглядом. Щось не віриться, глузливо посміхнувся, але вже без запалу. Лицючому голландцеві теж не вірилося, відказав Джим. Ходім, дівчат тут вистачить. Ну, ходім. Забіяка нарешті послухався, і вся компанія подалася до танцювального майданчика. Хто це такий? спитав Мартін у лізі. І в чому тут річ? Воєвниче збудження, що колись палило його довго і гостро, вмить простигло. І він зрозумів, що занадто звик до самоаналізу, щоб віддаватися первісним почуттям щиро і бездумно. Лізі троснула головою. «Так, один собі хлопець», – сказала вона. «Просто ми дружили останнім часом. Бачиш, я почувала себе дуже самотньою і мусила... Та я ніколи не забувала», – додала вона, стишивши голос. «Я подразу покинула його задля тебе». Мартін поглянув на її трохи одвернене обличчя і відчув, що досить йому простягти руку, щоб зірвати цю квітку. І слухаючи її, задумався, чи треба надавати великого значення чистоті мови. За цим розважанням він забув їй відповісти. «Ловко ти його впорав», – засміялася дівчина. «Але він міцний хлопець», – великодушно визнав Мартін. «Якби його не відтягли, мені б таки довелося з ним поморочитися». «Хто була та пані, з якою я бачила тебе колись увечері?» Раптом спитала Лізі. «А, то просто знайома», – відповів він. «Як це давно було?» – замислено промовила вона. «Здається, тисячу років тому». Але Мартін не мав охоти далі заглиблюватися на цю тему і перевів розмову на інше. Вони пішли до ресторану, де Мартін частував Лізі дорогим вином і всякими делікатесами. Потім танцював з нею і тільки з нею, аж поки вона не стомилася. Танцював Мартін чудово. І дівчина, вихором кружляючи з ним, схиливши голову йому на плече, відчувала себе на сьомому небі. Вона мріяла, щоб так тривало безкраю. краю. Надвечір вони гуляли у парку, де за добрим давнім звичаєм вона сіла на траві, а він ліг навзнак, поклавши голову її на коліна. Лежав так і дрімав, а вона пестила йому волосся, дивилася на його заплющені очі і не крила своєї любові. Раптом Мартін глянув у гору і прочитав на її обличчі ніжне визнання – повіки її спали на мить, а тоді знов піднялися. І дівчина подивилася йому в очі лагідно і сміливо. Я ждала тебе всі ці роки, промовила вона тихо. Мартин відчув, що, як це не дивно, в її словах щира правда. І серце йому зайняла велика спокуса. Він міг би зробити її щасливою. Якщо йому самому не судилося щастя, то нащо ж відмовляти у щасті їй? Вони могли б одружитися. І він узяв би її з собою в очеретяний палац на Мартіські острови. Йому дуже хотілося піддатися спокусі. Але ще сильнішою була його воля, що наказувала не робити цього. Всупереч самому собі Марті не далі був вірний своєму коханню. Колишні дні безжурного і вільного його життя відійшли в минуле. Він не міг ані повернути їх, ані сам до них вернутися. Він змінився і тільки тепер зрозумів, як глибоко. «З мене був би поганий чоловік, Лізі». Сказав він просто. Її рука, що пестила його волосся, спинилася. Потім знов почала ніжно гладити. Обличчя в неї стало суворе і рішуче. Але на щоках так само грав легенький рум'янець, І очі промінилися ласкою. Я й не думала про це. Почала вона і затнулася. Та зрештою мені це байдуже. Їй бо байдуже. Я пишаюся твоєю дружбою. Для тебе я готова на все. Така вже либонь я є. Мартін підвівся і сів. Він узяв її за руку, зробив це розважливо і тепло, але не виявляючи ніякої пристрасті. І від його теплоти на неї війнуло холодом. «Не говорім про це», – сказала дівчина. «Ти чудова і благородна дівчина», – промовив він. «Це я повинен пишатися твоєю дружбою. Я пишаюся нею. Ти для мене ясний промінь серед непроглядної тьми, і я мушу бути з тобою таким же чесним, як і ти зі мною». «Мені однаково, чи ти чесний зі мною, чи ні? Ти можеш зробити зі мною все, що хочеш. Можеш кинути мене в багно і розтоптати. Але жодному іншому чоловікові в світі я б цього не дозволила», додала вона, зухвалу зблиснувши очима. «Не дарма я з малку звикла сама про себе дбати». «Саме тому я і повинен бути чесним з тобою», – лагідно сказав він. «Ти така хороша і щира, що я теж мушу бути щирий». «Одружуватися я не хочу, і не хочу любитися так, без шлюбу, хоча колись я бував не від того. Мені шкода, що я прийшов сьогодні сюди і побачив тебе знов. Але тепер уже нічого не вдієш. Я й не сподівався, що воно так вийде. Послухай, Нолізі, я не можу навіть висловити, як ти мені подобаєшся. Більше того, я захоплююсь тобою і поважаю тебе. Ти така чудова і добра, але нащо ці марні слова? Я хотів би щось для тебе зробити». «У тебе тяжке життя, то дозволь полегшити його». Очі в неї радісно блиснули, але враз погасли. «Я певен, що скоро матиму багато грошей. Дуже багато!» Тому мить він уже не мріяв ні про долину з бухтою, ні про очеретяний палац, ні про гарну шхуну. Зрештою, на що йому все це? Він міг поїхати будь-куди, як робив це не раз, простим матросом на першому ліпшому судні. «Я радо віддав би ці гроші тобі. Ти ж певна, чогось хочеш?» «Скінчити школу, учити рогівельні курси? Ти могла б вивчитись на сценографістку. Я можу це влаштувати. Але якщо живі твої батьки, міг би дати їм гроші, щоб придбати бакалійну крамницю. Будь що, чого ти хочеш, я зроблю для тебе. Тільки скажи». Лізі мовчала. Вона сиділа нерухомо, з сухими очима, втупившись просто перед себе. А горло їй скав такий біль, що Мартінові, коли він подивився на неї, і саму стислося горло. Йому не треба було говорити про гроші. Це ж так мізерно проти того, що вона готова була віддати йому. Гроші замість кохання. Він пропонував їй те, що в нього було зайве. З чим йому було легко розлучитися. А вона віддавала йому саму себе. Готова була піти ради нього на безчестя, сором і гріх. Не говорім про це. <кхем> Сказала вона і кашлянула, немов їй перехопило голос. Потім підвелась. Ходімо, вже пора додому. Я втомилася. День згасав, і гуляння майже скінчилося. Але коли Мартін і Лізі вийшли посеред дерев, виявилося, що їх чекає цілий гурт молодиків. Мартін одразу догадався, в чому річ. На нього готували напад, а це його оборонці. Вони вийшли з парку, а позаду сунула друга компанія – приятеля ображеного кавалера Лізі, яких той зібрав для помсти. Кілька констеблів та полісменів, передбачаючи скандал, супроводили обидві ворожі партії аж до поїзда на Сан-Франциско. Дорогою Мартін поперелив Джіма, що на 16-й вулиці він пересяде на оклинський трамвай. Лізі була дуже спокійна і до всього байдуже. Коли поїзд спинився на 16-й вулиці, трамвай уже чекав на пасажирів, і кондуктор нетерпляче дзвонив. «Он трамвай!» – гукнув Дім. «Біжіть, а ми їх тут затримаємо! Ну, катайте, швидше!» Ворожа компанія в першу хвилину була спантиличена цим маневром, але опам'ятавшись, почала вистрибувати з поїзда, пориваючись на вздогіну тікачам Статечні і тверезі Окленці, що сиділи в трамваї, не звернули майже ніякої уваги на юнака і дівчину, які підбігли до вагона і сіли біля виходу. Ніхто з них не підозрював, що ця пара має щось спільне з Дімом, який, стрибнувши на приступку, гукнув водові. Ну, старий, відчалюєш кварчем душ! Наступної миті Джін крутнувся, і пасажири побачили, як його кулак заходив по фізіономії чоловікові, котрий силкувався скочити в трамвай. І інші теж пустили вхід кулаки. Такий спосіб Джім та його товариство, вишукувавшись на довгій нижній приступці вагона, мужньо відбивали атаку. Після різкого дзвінка вагон рушив. І товариші Джима, давши віці чостаннім ворогам, позіскакували на землю, щоб уже там докінчити справу. Трамвай поїхав, лишивши поле бою далеко позаду. А остовпілим товпілим пасажиром і на думку не спадало, що цей спокійний юнак і ця гарненька робітниця, які сиділи на першій лавці, були причиною цієї колотнечі. Мартін захоплено стежив за бійкою і в ньому прокидався давній войовничий запал. Та за хвилину все це згасло, і його огорнув тяжкий сум. Він відчув себе дуже старим, на цілі віки старішим од веселих безтурботних друзів своєї юності. Занадто далеко зайшов він, щоб можна було вернути назад. Їхнє життя, яким колись жив він сам, тепер уже було відразливо для нього. Все це його розчаровувало. Він став чужий своїм приятелем. Їхнє товариство було йому не до смаку. Так само, як і їхнє дешеве пиво. Тисячі прочитаних книжок стали прірвою між ними. Він сам засудив себе на вигнання. Довго блукаючи по безмежних просторах розуму, Мартін загубив дорогу назад. А проте він був людиною. І потреба його в людському товаристві лишалася незадоволеною. Нової домівки він собі не знайшов. Його не розуміли ні давні приятелі, ні рідня, ані буржуазні кола, І навіть ця дівчина поруч нього, яку він так глибоко поважав, не могла зрозуміти його і цієї честі, що він їй виявляв. Від усіх цих думок до його суму домішалася гіркота. «Помирися з ним», – порадив він Лізі, провівши її довбого робітничої хатини на розі шостої Маркетстріт, де вона жила. Він мав на увазі хлопця, місце якого сьогодні мимоволі захопив. «Не можу вже! Тепер!» – відказала Лізі. «Пусте!» – весело заперечив Мартін. «Тільки свисний, і він прибіжить!» «Ні, я не про те!» – промовила вона просто. І він зрозумів її. Коли Мартін прощався з нею, вона раптом потяглася до нього. Але не владним чи звабливим рухом, а якось тужливо і покірно. Це зворушила Мартіна до глибини душі. Він відчув до Лізі глибокий жаль. Обнявши дівчину, поцілував її і відчув на своїх губах найщиріший, який тільки буває, дівочий поцілунок «О Боже!» – склипнула вона «Я б могла вмерти за тебе!» Вона вирвалася від нього і побігла сходами Мартінові на очі набігли сльози «Мартіне Ідине», – пробурмотів він «Ти не звіра, ні кчемний ніччанець Тобі будружитися з нею та сповнити щастям її натруджене серце а ти не можеш? Не можеш! Сором тобі і ганьба! Старий блукач, він скаржиться так гірко, пригадав Мартін рядки Генлі. Усе життя – помилка і ганьба. Так, усе життя – це помилка і ганьба.